Jeg talte i fjor til dem, der dengang forlod skolen, om den store og lykkelige opgave, der venter på tidens ungdom, og altså også på alle jer, der sidder her i dag, og som kan give jeres liv, indhold og rigdom langt ud over dagen og vejen, som vi kan komme til at våve noget for og ofre noget for, at forsvare åndens frihed, rettens frihed, alt det, uden hvilket livet ikke er til at leve for en mand med rangryk, alt det, der har skabt Danmarks milde, lyse kultur. Og år for år har gjort livet lysere her i landet, både for små og store Og som vi ved, skridt for skridt, langsomt som menneskeslæftens udvikling nu engang går, vil få med flere og flere af menneskelivets fjender. Sygdom, fattigdom, krig, undertrykkelse, uret. Jeg har i det år bare gået siden nu og der hørt mistrystige ord fra Nogle unge og gamle. Det er til dem i blandt jer, der ved med sig selv, at bidre tanker kan dukke op i dem og friste dem, jeg vil tale i dag. For vores fædreland kan ikke undvære en eneste af sine gode sønner. Ingen må svigte. Vi har intet at gøre derude på krigens fronter, men vi må bygge Danmarks indre front af hver eneste god dansk mand eller kvinde. Tro ikke dem, der vil viske jer i øret, at det er en håbløs kamp at alle andre vil svigte, I bliver enede. Der skabes i disse år rundt om i alle lande en stor og ukendt her Den hemmelige fremtidsarmé har en svensk forfatter kaldt den. En åndens armé, en sandhedens armé, en rettens armé, så vil prøve at fredse vores gamle Europa for ødelæggelse og undergang. Kloge og dygtige mænd og kvinder, tapre folk, gamle og unge er jeres medsoldater, uden at I kender dem. De har de samme mål, de samme idealer. I bliver sandelig ikke ene. Men gør jeg værdige til at regnes med i blandt dem. Hvis I vil med i fremtidens armé, må I du til det. Der har mange, der slet ikke kan bruges, som ville svigte, når der var farer, splitte, forråde. En vær ejer kan gøre stor skade, hvis han er for fejl eller dum. Men hver vær ejer kan også vinde kampens ære, hvis han gør det rigtige i det rigtige øjeblik. Det er en lykke at leve i en stor tid, slås i en stor tid. Men så, kan man også, så må man også stå mål med tiden og kampen. I skal ikke tro, at I er for små, at I lige så godt kan hy hytte jeres skin. Ingen dansk er for lille til kampen for sprog og ret og frihed. Ude på de blodige slagmarker er vi for små, men i åndens kamp har danske ofte stået i første række med ære. Hvordan skal I da være, hvis I vil være med i Danmarks Indre Front og i den internationale fremtidsarmé? I skal tige og lytte. I skal huske Gambettas ord om det tabte Elsas. Tænk altid på det. Tal aldrig om det. Den sorg, den drøm, den kærlighed, den vrede, der, bor, der har dybe råd i ens hjerte, taler en rigtig mand ikke om det. I kan lære både venner og fjender at kende ved at lytte, og derved skole jer selv til at kæmpe rigtig. I må lære ikke at næg rive med af slagord, af klingende fraser, af pralende eller truende tale, og heller ikke af luskende venlighed af beroligende forsikringer og løse løfter. Lyt og se og tænk og gennemskue alt, hvad der er falsk, men kun, hvad der er falsk. Det vil måske være for jer det allersværeste, at se jeres fjenders ret og jeres egnes uret, hvor den findes, hos jer selv eller hos jeres eget folk. Det ord Parmestan en engang sagde, right or wrong my country, ret eller uret, det kalder mit faderland. Det hører til de klingende fraser, som kan få hjerte til at banke, men som I skal lære at gennemskue og afskygge. Kun når I gør ret, helt uden afslag, kan I fordre ret for jeres folk.